Berisaila zurekin abzurekin pantsoirigarai eta bateratzerik ez abihronta beoren artean. Ez orainokoan zehulik, Manu Meren, abihronbayoneko presidentak, biziki gaizki bizizanditu azken egun hauetako kalapitak, ina eta kesu, aserre agertu da atzo, aserre beriziki katxetari, batzuen kontra entzunan dugu. Jakin min ahondian afarroan, zer emanen ote dute, elduden igandeko, haute UPN upen eskuineko alderdiak ez luke askibotz bilduko boterean segitzeko, afera biziki itinko, orta seginuen bardako, mintzaleku saioa edo debatea eskaligatietan. Eta mediku berri bat baigurrin egunetik goiti, eskualduna, bere lan postua egun hartzen du, berri kiideki den, osagarri etseko ekipan txartuko da. Aduaren berri, zurekin txarlot. Eta gatsal lehuntan, obetziak izanen badira ere, guzkeak ertze batzuk, ere egun euritsua dugu, egun temperaturak, eta bost gradoreino eguko dira. Eta lehenik horreiteraziko dugu egun maiatzaren emeetzia dela zergatik egun oria ipatzen dugun, kasu, azken epea baita, zuen zerga deklarapenen igortzeko paperez edo gutunaz egiten baduzue. Atik interneten bidez egiten baduzue, baditu ze horreino, bi haste ekainaren behatziko egin beharko dira deklarapenak. Eran bezala, ez da bateratzerik izanen emementoko zehulik Aviron Baione eta BO Biarritz-Olempiken artian, hori errandu Manu Meheren Avironeko presidentak altzuko izian prentsa nigarrez, aserre eta unkitorik agertu da, mehatsugo horrak jasan baititu azken egun hauetan intzageta. Manu Meheren Aviron Baioneko presidenteak argi eta garbi utzi nahi izan du, ez dela Aviron Baione eta beoren arteko bateratzerik izanen elduden sasoinerako j'ai dit tout à l'heure qu'il y aura deux entités deux entités professionnelles l'année prochaine au Pays Basque. Ni garrez, unkiturik agertu da prentxaren aitzinean, eta jasan beharri zandituen irainak eta mehatxuak salatu ditu. Berak, pertsonalki, bainan familia eta enpresa ere mehatxatuak izan direla oroitara zidu. Kazetariei leporatu dizki azken egunetako kalapitak, eta bera, estela inor gisa hortako erabaki baten bakarrik hartzeko azpimarratu du. Me, se, me, me, me, ki, ki jo sui? Moi, nimporta ki, ki zoalatete du klub, komant hipe pran duene dizizion komo za? Ego tuz? Vous avez tous focalisé sur, sur Manu merece kasetariei eskatu die bakean uzteko asteuntan, taldearen geroa trenkatuko duen partida baitute jokatzeko helduden larun batean. batir de matin a Cabreton et on va s'isoler là-bas et plaît, là là Prezeski, batean, kontra hariko da Aviron Bayonne, baionako estadioan. Eta hor diakilendo, bera seaba bere buria salbatzen duen estop amala hoan Serge Blanco, B.O. presidenta bere atletik mutu dago momentoko afera hortaz. Era kaxleak greba egitenat edituak aste hartuntan koleguan reformaren kontra, bestalde, iru eta lau urteko aurren eskolatzeko derogazionia errefusatzen duela akademia ikuskalitzak, berriki sortu den ADERP, Basirriguneko Eskolen Defensa Elkarteak, ez du honartzen, eta bere kesuaren erakusteko eskolak eta hauen materialak salgai eman ditu, lobonkoen aldizkarian, akademia espekturaren telefonaren zenbakia eman ez, eta haien protesta sustengatzen dituen go, jendeak gomitatzen ditu, zenbaki orterat deitzerat materiala Erótico. Altzu goizian, eunka jendeek zaintzen zituzten hiru gazteak azkenian elemanak izan dira gazteizko plaza nagusitik. Erzaintzaak agastatu ditu neke ondirekin, jendearen uh, babesa edo geriza ondia okan baitute gazte horiek, sei urte presonegi eta ratkondenatuak edira, segi gazte bogimendu debekatukoak izaitia gatika. Eta, asteleen untan hartzo, Alex Akarregi, libriatela da Mondo Marxaneko plaza. Prexon egitik, deustua rada, Alexa Karrigi eta bimila taberatzen atxilotua izan zen averronen, sei urte pasaditu prexo eta erremezala atzo libratu dute eta ogoi urte eren uh, ondotik, Nafarroako gobernura aldaketa ditena alko da den igandeko bozetan horai arte argiteratu diren inkesta sondaketek dioten ez egungo gobernuan den UPN eskuineko ere regionalistaka hautezkundiak irabaziko baditu ere ez du gehiengo nahiko likizanen gobernua osatzeko horreit sistema proporzionala eta mayoritarioa dela Espainian eta itzuli bakarrera direla bosak beraz gehiengo absolutuak ez dira ardiesten, aliantzak egin beharko dira bozen ondotik. Bardako omintzaleko saioan, Nafarroako alderdi politikoetako greskariakuken genituen, gure antenan, Jose Luis Aizpulurekin bilduma. Gehen gozorik ez baduta ardiesten elgarrekin upeneko regionalistek eta pezeneko sozialistek gobernu alternatiboat osada iteke igandetik landa. Den aldikotz, abertzale modernatu, eskera abertzaleko eta eskera muiturreko indarrek Iruineko parlamentuen gehiengo osoa lor dezakete eta gobernu berri bat osatu. Bi Bialdade politiko berrik zer errana ondia izanen dute Nafarroan, indignatuen mugimendutik sortu zen Podemos alderdia, eta eskuinekoa den, baina ustelkeiarekin biziki kritiko den, ciudadanos alderdia. Baina usaiako alderdi politikoak arro dira azken azkenla urtetako bilanaz, Begoinaz Azberro, UPN-ekokidea da. Nikuste orokorrean, ez zena atzuten bezala, asmatu gabe, erabaki guzietan dudarik gabe, baina orokorrean nik uste UPN haonditzut eh, ez badamaia ja, gobernuan eta resultatuak aurro daude. Positiboak dire, eh, negatiboak baino gehiago. Abertzaleak biten dintzietan duaz, eskera abertzaleko Euskal Herria Bildu markako zerrenda burua, Adolfo Araizda. Guk aspalditik ikusten adiena da, E, Nafarroko gizarteak e, bueno, ba, aldaketa e, nahi duela eta ikusten hori gara hori e, bai kalean mobilizazioetan, azken urte hauetan eman diren mobilizazioa Nafarroan. Uxue barkoz geroa bai abertzale moderatuko zerrendaburua da. Upenek Nafarroa bitan zatitut duela Azpimarratu du. Upenek eh, bitan zatitu du gizarte hau azken azken urteotan, ez? Herriberako Nafarroa, bueno, ba, ba ipar aldeko Nafarroaren aurta edo, edo, edo orbitan zatituta. Podemos tandeko Eduardo Santosen irudiko, gobernuan den egungo alderdiak zozainitz xautu duela zalatzen du. Tenbola hontan, upeneren gobernuak kristo xauketa Karri egindu, e, zeren azkenean obrarraldoietan sartu gaituzte, e, bueno, bota egin dute dirua. Nafarroko parlamentuan berroita jarleku badira, eta hori dago zautetzinen sustengoa beharko du izan gobernua hartu nahi duen aliantzak. Eta elduden igandian, egoaldeko bozel emaitzetaz, emankizun bedezia probusatuk dauzigu euskaligatia huetan, haratzeko sorziontai goiti eta bardako mintzaleku saioaren errepika gaur, be edo lauontan, atxaliontan lauontan, entzutenalko duzue eta euskaligatiak puntu eus webgunean ere aurkituko duzue. <hazien> Euskal Herribernek aldean serbitzu publikoak etxipitzen eta medikoak eskastenari direlarik arazoari buru egiteko, erabakiak gauzatzen hastiak dira somaitokitan. Ara nola, desertu medikala izaiteko irrizkoan diren baigurri lakzabale edo atarratzea aldean etxe proiektuak aipatzen diren azken urte hauetan. Baigurri kosedea gauzatu da eta osagarri etxeak bere arteak idikiditu, joan den hilabetean... Etxe berriari esker, osagarri saileko langileak eta serbitxuak ari dira osatzen eta askartzen. Jozo bidar mintzatu da, osagarri etxea berriki integratu duen ortofonista gaztematikin. Osagarri etxea idekiz gioz, osagarri saileko serbitxuak edatzen ari dira bai hori kaldian. zain, pediatra, podologo, kine eta osteopaten ondotik, Begieta zarduratzenen ortoptista bat ere etorri da ilaite juntan, eta beste ortofonista bat ere etorri da intzineko hilabetean. Karol Bidegarai, arosatara, biziki kontenta gertu zauku, bai horriko osagerri etxeaz eta osagerri saileko langileen elkarlanaz. Ba izi erriuntza da, zentabatzutan... Behar dukinekin aipatu uh, nola diren gure uh, gure jendiak plantistarekin uh, ere uh, eta beste gutziekin. E, hemen uh, toki berezi bat da, zentroan da eta H eta begiare. Eetazerbitzu begiak ere orain. eta, orai eta beste gutziekin. E, hemen uh, toki berezi bat da, zentroan da, eta ereH eta begiare. Eta xerbaitxu berriak ere, ora osatuko dira, aldunen labetean jin beharra baita, emaintsa bat. Zerintla berri, eh, gure emaintsa, uh, bayonako ospitalia nahi da, deia. eta hemen izanen da, ordeon, aste hartetan, uh, ostiraletan, eta ere, uh, ibiakoitzean, goizian bakarrik. Ordeon, uh, ginekologiako konsultazionia uh, froti eta beste itena alditu, uh, ordeon segitzia ere, ahaujaukaitearen ainzieko elgagizketak eta aukaiteak prestatzea. Eta initzzi gurikatzen zuten mediku berria ere, jo da, Asterjuntan hasiko daian osagagiexean eusskaduna den grola bat mediko gazte eskoalduna. Eta bestalde hogeita hamar bai euskarari ziurtak geri banatu dira usteitzeko enpresa, saltuki, elkarte eta beste horietan haaseei egitura begiak izanki enpresa mundua erdallduna geitztzen dela egan euskararen normalizazioan uztaizekoiko etxeak egin lana azpi magatu elkarteak areentseea alor sozioekonomikoan euskararen alde eraagitia delarik. Naiz eta haase sei baizik ez begiak izanki ema hititza polita iruritzen zaio bai euskonari erakundeko intza aldanari. De ez da iniz, egia da ez, dela erri, ustagitzeko herri batan, uh, lehen IFEK uh, matxikotek xaten zuen bezala, behirreuna enpresa ditugu, siur, baina bon, amasei, uh, gaur egune Euskararen alde engaiamenduak kartza, oinu ez da erresa enpresentzatzen, enpresa mundua oso uh, frantses mundua da oraindik, Euskara ez da sartu oraindik lan munduan, eta hori uh, ulertu behar dugu, baina, Hala, nik maitza polita txematen dut, ala ere, eta bon, agian ondoko urteetan segituko dugula desmartza berdinan. Amelana, animalekoa bada e, impar eskalerrian hirreun bat enpresaditugu, ez da hainitz ere baina bon, eta urteuko, urtez urteko lana da, eta eta guri da hori garatzarena Euskara lan, lan munduan. Eta gaur egun eskalerio zoan, mila irudenta berroita amabiegiturek dute, Drakos yurtagari horie, eskoraren yurtagiria horietan iru eun bat direlarik ipar euskal erikoak pilotan garaziko trofearen finala erdiak jokatu diratzo achaldean lehen finala erdian Monson dardze dukazuk irabasi Echeverri Palomezen kontra Berroi oita sorzi eta ondokoan Elgar taliz mendik irabasi Agire Lambertten kontra Berroi oita amazazpi Finala eludan astelenean achaldeko bostontan Monson dardze dukazuk Elgar Alismendi, goiz berri saioareken txegitzeko tenoria nazioarteko berriakora izueken, Kristofetabatik eta Europako batasunaka itxasoko misiune bat abiatzea adostu du migratzaileak mediterraneotik Europara daramatzaten trafikatzaile xaren txuntzitzeko. Mediteraneotik heltzen diren etorkinekbabesaen emaiteko zeiltasun gehiago izanez ere, haier bidian nola moztu erabakitzerakoan naizeakkort jagi dira Europako batasuneko kanpokoaAFen eta defentsa ministroak itsasoko misio militar bateratu bat abiatzea hitzartu dute migratzailean bidaiak antolatzen dituzten giza trafikatzaileen saharen desegiteko operazioak ainaaren undarriko martsan nahi du Europako batasunak. Bergoita amabihil, bederan Kolombiana lurritatze baten ondotik. Beste, ogoita amabat zauritu ere, Kolombia Iparmendebaldeko zalgar irian egertatu da Liborianako Ibarran eurite azkarrek ondorioztatu dute lurritatze hori. Irakek milizia siiten gain utzi du Hamadi iria behez kuratzea. Ahamada ez da gai izan muturreko talde islamistari buru egiteko eta erret da Irakeko ahmadaren eta orohag, estatuaren esinez beste kolpe handi bat bildu du EI Estatu Islamikoaren kontrako borrokan, Hamadin ziren solladuak izin izan diote atxiki EI egun egunaoetan egin atakari eta tarra pataka egin behar izan dute solladuak.